God fortsättning brukar man säga i dessa dagar Och det gör vi också från Rögle-podden som är tillbaka med det första avsnittet 2019 Egentligen skulle det ju vara lämpligare att säga God start på året i de här dagarna Mattias Hjälm tillbaka, det är jag som står bakom den här mikrofonen och inte emot mig hör jag Daniel Rot och bredvid mig har jag inte Linus Alin Daniel Vi är en man kort igen, vi har bara bytt personal Mm, eh, underkroppsskada eh, eller överkroppsskada eller... Inga no further comments <laughs> Kommer snart tillbaka? Ja, vi tar det podd för podd eh, Men eh, det, det är nog snarare kortsiktig frånvaro än långsiktig Mycket bra, du är välkommen när du är Hel och fit for fight, Linus. Eller men, när du jobbar, men vi, har, men vi har andra som kan steppa upp under tiden och uh, göra ett fullgott arbete. Vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Jag ska försöka fylla hans roll. Jag är skadad i uh, hockeyklushornas värld. Ja, och vi ska inte stå och prata om oss här, för det är inte vi som är intressanta. Det senaste, Matt Carey. Det händer alltid något med Rögle. Det händer alltid något nytt att prata om till varje veckas podd. Den här gången, Matt Carey. Just det. Uh, det dansade till slut in ett nyförvärv, uh, men uh, han kom från uh, en position långt under alla radar. Uh, det var ingen som hade på tjänat att Rögl skulle värva Karlskronas uh, fjärde bästa poängplockare uh, den här uh, hösten. Nej, vi hade inte koll på det någon av oss, och säkert ingen annan heller egentligen. Men vi avslöjade nyheten, så vi hade koll Exakt. på det till slut. Till slut hade vi det, och det var du som... Uh plöjde ut innan någon annan Han gör det. och ja, Jag tror vad, det i alla fall. Ja, Vad är det då för spelare som Rögle har värvat? Som Chris Abbott har tagit in sportchefen i Rögle. Uh, ja, jag tror jag inbillar mig att Chris och hans uh, scoutkollega Kristoffer Malm har betydligt bättre koll på honom än vad jag har. För mig är han ett uh, namn som fladdrade in i läxan för säsongen och som har fortsatt till Karlskrona i år. Uh, inte gjort några större poängmässiga avtryck så här långt. Eh, gjort nästan större avtryck i. Han är högre upp i, i allsvenskans utvisningsliga än poängliga. Mm, och det är väl det som gör att han då har kunnat smyga under den här radan. Eftersom vi och jag har spekulerat länge om att är det är något som Rögle behöver få in. Och egentligen nog fortfarande tycker så, i alla fall gör jag det, så är det en målskytt. Och det kan man inte säga att han har. Skrutit med de senaste säsongerna. Sex mål den här på 32 matcher. Fyra på 30 i läxan. Ja, under grundserie-spel då. Ja, det är ju inte siffror som man tänker direkt att det här är en som kommer att skiffla in puckar. Nej, ja, jag tycker det är en, en abortvärvning får man säga. Det är väl snart ett år sedan Chris fiskade upp Olle Liss i Panton och alla andra. Det plockade alla guldägg därifrån. Han lånade Trevor Mingoya från, från Västerrik här om veckan. Så det känns ju lite som att allt mer blir Chris Abbotts nisch. Att äh, scouta allsvenskan noga och äh, försöka hitta äh, rollspelare där. För att äh, det är väl i större utsträckning en, en liksom utpräglad rollspelare än en, äh, en målskytt kanske som äh, de var här. Det lyckades ju väldigt väl förra säsongen med Olle Liss så att, eh, det är ju mycket möjligt att det kommer att lyckas lika väl den här gången med Matt Carey. Det vet vi ju inte förrän han har spelat ett antal matcher men kanske har Chris Abbott haft fingertoppkänsla igen. Jag, jag träffade Chris innan idag och i Linda och ställde just fråga på det här temat att, att han fortsätter värva liksom spelare i Allsvenskan och han, han sa det att... Det, det, den intervjun finns för övrigt på, på Hd.se läsa att äh, det är en bra serie Allsvenskan och det är, SHL är en svår liksom, liga att anpassa sig till äh, framförallt som, om du kom som, äh, från utomlands. Äh, så att Allsvenskan är liksom ett bra mellansteg. Fixar du, spela, visar du att du fixar att spela i Allsvenskan så är väl hans teori att du kan ta det till SHL också och... Äh, ja men jag, jag tycker det här är en intressant värvning på, på flera steg Men du står med din telefon uppe så du ska få läsa något först kanske Ja, ja för att jag reagerade på många sätt när jag läste den här artikeln som ligger på hd.se med, med mycket om vad Chris Abbott säger om olika spelare och skadeläge och så vidare och så vidare Men själva slutet, hade jag varit rögle supporter så hade inte jag varit nöjd med Chris Abbotts sista ord i den här artikeln det, det står nämligen så här, du frågar Daniel till sist, är du nöjd nu eller vill du värva mer? Och då svarar han, vi vill vinna hockeymatcher och dyker upp bra möjligheter, är jag alltid intresserad? Och så kommer det, samtidigt är jag nöjd med vår trupp. Vi har bredden till att slutföra säsongen nu. Och fortsättningen i mitt huvud, inte Chris Abbots huvud, det ska vi säga direkt, utan i mitt huvud, det var blixtsnabbt. Vi har bredden till att slutföra säsongen nu, men inte toppen att vinna SM-guld. Så kände jag när jag läste meningen. Ja, vi har bredden till att slutföra säsongen nu. Han har ju själva ambitioner på att vara med och slåss om The Championship. Alltså, nej, det där, jag, vet, jag förstår inte det här. Jag, det måste ju något mer om, om de ska vara med och slåss om det. Jag ska inte svara om honom, han kan få svara för sig själv. Men jag tycker ju, säger han inte första meningen och, av det där att... Vi, vi vill vinna dyker upp så jag är intresserad. Där mm. uh, ber ber berättar bättre att han, han värvar det... gärna om rätt spelare dyker upp så han är mm. intresserad att värva. Men det han, det han vill ha sagt med det sista tror jag är att uh, men den här truppen har ju känts uh, liksom tunn på, på nummerär eftersom uh, Christian Thomas och Matt Andersson har försvunnit och egentligen Ludvig Elvernas också och uh, det har inte kommit in och ersätter för dem så jag tror bara han att liksom Matt Carey kommer och Trevor Mingoya är här också och får man läsa man den här att de vill ha kvar honom så tror jag han menar att, att liksom numerärt så vi, vi liksom sliter inte på, på marginalen nu antalsmässigt så, så, är det, så är det vettigt ut. Men jag tror fortfarande som man säger i början att dyker rätt spetspelare upp så är han intresserad och det tror jag fortfarande nog. Och det är till. kanske till och med troligt att det är mitt huvud som spinner loss här och gör en övertolkning på någonting som han själv aldrig skulle ha tänkt tanken åt det hållet. Men jag tror ändå att ska Rögle vara med och slåss i toppen, då behövs det mer. Det räcker inte bara med bredd, det måste in spets, det måste in en, en utpräglad målskytt. Och jag är inte säker på att Trevor Mingoya heller är av den kaliben för att faktiskt hota om guldet. Vi får se. Dyka upp låter inte heller helt övertygande. Dyka upp är någonting som plötsligt händer. Inte att man själv aktivt letar. Mm. Jag sätter vissa frågetecken med om det här ska räcka för vad de faktiskt vill. Mm. Eh, vi får väl se det. Men jag tycker det är intressant. I början av säsongen eller inför säsongen så la Chris och hans scout liksom väldigt mycket prestige och pengar på att landa en spelare som Christian Thomas, som då spelar OS. Och det blev ju en flop, får man ändå säga. Han, han försvann iväg och det fanns, säkert, det fanns många förklaringar till det, men summa som summarum en flop. Eh, så det visar väl att även om du spelade OS så sent som för ett halvår sen så är det inte säkert att du fixar och spela i SHL. Det är en liga med som ställer liksom väldigt speciella Krav på en spelare. Det är ju intressant att han liksom använder all svenska som något slags måttstock på att det kan kännas liksom nästan mer safe och värva Karls Kronas fjärde bästa poängplockare än att plocka en åspelare. Det låter ju helt bisarrt, men det kan ju ligga någonting i det. De är hittagna till Sverige. De är trycktestade på svensk mark i en, i en svensk stad i en uh, sliten svensk ishall på stor rink. Uh, det är... Uh, det säger någonting. Jag tycker det är intressant i alla fall. Ja, det finns, det finns helt klart tankar där som du har som låter rimliga nu när du lägger fram dem. Så, ja. jag menar, Olle Liss var ju inte så välkänd innan han kom till Rögle. Thomas var betydligt mer välkänd och Lis fick ju ut mycket mer än vad Thomas fick på ungefär motsvarande tid kanske i fjol och, och vad Thomas hade i höst. Ja, nej men för mig är det väl en... en det är ju en, en rollspelare som kommer. När jag funderar så, så tänker jag att Mattias Sjögren med sin skadehistorik är ju svår att liksom beteckna som ett säkert kort. Nu var han inte med på träningen idag och det var lite... Fick inte glasklar svar om, om varför och så. Men han har ju sin historik för ett ett år. Um, Rögle är ju bara där sedan innan Matt Andersson var tänkt som en stöttespelare försvann. Um, nu kommer då Matt Carin, han är center. Uh, Chris har pointerat på flera håll att han är en duktig uh, tekare, en stark tekare. Och för mig så... Jag, jag, noterat att Rögle ligger ganska skapligt tydlig i fjärde plats men min känsla har varit hela säsongen att, att uh, i kritiska lägen när man liksom måste vinna teckningar, kanske i egen zon så har tycker jag Rögle har haft svårt med det det har inte funnits någon given kille, jag tycker att de har ett tecken som tyder på det och liksom att det har varit olika spelare som har tagit de här tecknade, det har inte funnits någon sån här given uh, nu måste vi vinna teckningen och få ut pucken här. De, där hoppas de ju säkert att den här Matt Carey kan vara en sån som mm. kanske kan hjälpa dem att, att stänga Matt Det blir ju spännande att se om han kan upprätthålla den känslan och kunskapen när han får möta starkare teckare i en liga högre upp också. Det är ju inte självklart. Nej, det är det inte. Men han har ju väldigt fina liksom, teckningsstats från, från allsvenskan och det, det brukar ju betyda någonting. Jag tycker också att kanske också så, haft... Det ser ut som de har haft egenskaper till att spela ett bra powerplay. Men ganska få spelare som har gjort det här holmströmiga jobbet liksom framför mål. Man har sett Mattias Sjögan där på slutet. Men ganska mycket lirar och så. Men inte så mycket oömma typer som kan stå på målvakten utan att stå på målvakten. För att puckar ska gå in. Där kan han kanske också vara en sån. För det är ju liksom ingen... Det är ingen fancy spelare som, som dansar in här. Det är, jag ser honom som en, en rollspelare som kan täcka liksom lite speciella behov de har. Sen om du behövs spets så får de nu hitta den någon annanstans. Du övertolkar inte det här budskapet, den signalen då att han är center. Och med det du nämnde tidigare att man vet inte vad man har av Mattias Sjögren. Att någonstans Sjögren kanske inte är helt... Och kanske inte kommer att spela så många matcher i vår Vi vet ju så lite om varför han är borta när han är borta Att det skulle finnas något där Att Chris vet någonting nej, mer nej. om Sjögren som inte är offentligt Och därför behövt en center till Nej, det tror jag, så tror jag inte det Men eh, Sjögren har ju spelat de flesta matcherna eh, Så att det gör inte Men de är ju på något vis en center kort eh, Efter Matt Andersons eh, liksom sorti så Det är mer att, att säsongen är lång och man ska ju förhoppningsvis tänka dem in i ett slutspel. Eh, och det är klart att skulle man då tappa sjögen, det är bara spekulationer, men då har man ju två centra kort. Så att, eh, jag tror bara att man har känt att man har varit kanske en centerkort kort och ska man, ska man lyckas eh, så tror jag de kände att det var ett bra behov av liksom, eh, att de hittar en rollspelare här som kunde fylla lite behov de har. Du nämnde också Trevor Mingoya. När vi spelar in det här nu ska jag säga så har inte vi någon information om att han skulle vara klar. Vi vet ingenting om, att, om det är på väg att bli klart eller vi anar att det kanske är det. Men inget är, i alla fall offentligt om det. Så kommer det någonting som blir klart när ni lyssnar på det här så hade vi inte den informationen nu. Nej, jag ställde frågan till Chris också. Vi har ju ställt frågan för lånet, omfattade fem match jag för mig. Och den sista är nu mot Brynäs på, på lördag. Vi har ju pratat tidigare, jag tror jag har sagt att jag tror inte att det krävs någon succes för att man, man kommer att köpa loss honom. Den, den misstanken och tanken har tycker jag förstärkt Chris-citat i, i dagens text när jag ställde frågan om Mingoya antyder ju att... Uh, han sa fritt översatt att äh, vi är jättenöjda med sättet som Trevor har kommit in. och Han har gjort allt vi har bett honom och tror att det finns ännu mer att plocka fram. och Sen får du tolka det hur du vill. Liksom, äh, så att jag är helt övertygad om att de vill, vill köpa loss honom och att de kommer att kommer jobba för det. Sen om det, det är ju ingen kopa i sen än. Men först, sista matchen är som sagt nu på lördag och sen är det väl fem dagar till nästa man. Mm. Och... Carry kunde vara med mot Brynäs redan, va? Mm. Eh, men stalltipset är väl att... Eh, mitt stalltips är att, eh, att min goja blir kvar. Men eh, det är väl eh, kanske lite förhandlingar och sånt om det. Vi släpper Carry, Vi släpper min goja, Vi tittar framåt eller bakåt. Vad vill du börja någonstans? Vill du börja med mellandagsmatcherna? Eller vill du hoppa fram till Brynäs? Eh, när man, kan vi börja med det vi har sett ändå? För Då det körde jag. Det ändå det som... Eh, för som... du har ju en del tankar kring det där Kring matcherna som spelades Mot ja, men... och Djurgården Ja framförallt Det var ju en ryckig historia i Örebro Som du var uppe och såg Som inte mm. kanske var superimponerande Jag tycker att det har hänt någonting I matcherna mot, mot Djurgården och Frölunda Jag tycker att det har nått lite grann en, en ny smärttröskelnivå Eller man ska säga vill Förklara Ja, Vad har du, att, var, du liksom grundar den känslan på ja, men, Eller är det inte bara känsla utan kanske ännu mer ja, men Vi var inne på det lite Jag och Linus förra veckan Att liksom priset på poäng går upp nu det, det kostar mer att ta poäng Och det såg man mot Djurgården Med liksom hela den insatsen som krävdes Av folk som följde ifrån efter den matchen Jag tror att de hade tappat två spelare där. Det kostar mycket att vinna De här matcherna Och lite samma i i Skandinavum där jag vill minnas att Rögel liksom upp mot 30 skott, 27 skott och sånt som är otroligt mycket och det känns som att ja, men laget har tagit ett, ett kliv till vad gäller liksom, tålighet och, och um, sättet liksom man är beredd att och offra vad man är beredd att offra för vinnare Och det gäller ju att plocka fram det i match efter match också inte bara mot de här godbitarna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 Det är nästan som att tar det för givet nu äh, efter det här liksom, kalenderåret med abbotts men Någonstans för mig, jag som har bevakat det här laget så länge det är ju något, något speciellt liksom att de åker upp till, till Skandinavien och de fattas sina två bästa backar Cody Curran och, och Craig Shearer är inte med. Linus Sandin fattas också. Det fattas någon spelare till Lucas Elvenäser på GVM. Man fattas upp mot liksom en, en femma om man skickar ut ett gäng med rätt så mycket rätt så medelmåttiga spelare. Men många unga, liksom oprövade spelare och alla är itutade liksom it i att de är där för att vinna. De backar inte en gång. De är uppe och möter serieledarna borta inför liksom 10-11 000 Och laget backar inte en gång. De åker upp för, för att gasa hem den matchen. Och det är ju någonting med den attityden som man Alltså, ja, du jag... har ju som du sa, du har följt det så många år det här laget så du, du har ju lite grann att jämföra med då. Ja, men jag tycker att det är det är intressant att se den förvandlingen i liksom tålig, mental tålighet och, ja, men det, är att, det är precis som att de är, de begriper inte bättre än att de ska upp och vinna där liksom. De de är tytade och har liksom växt växt in i den mentaliteten att uh, se ledarna borta Ja, det spelar ingen roll. Vi ska vinna den liksom. Jag minns nu att jag ju faktiskt hade en del fel. När jag stod och pratade här för 14 dagar sedan så trodde jag att det skulle bli sju poäng på de tre matcherna som var på ingång. Jag trodde ju definitivt att om man skulle slå Örebro borta, boom. Så trodde jag att man skulle vinna, nej förlora mot Djurgården i Sadden om jag inte minns fel. Det blev ju boom. Men så trodde jag att man skulle vinna borta mot Frölunda och det blev ju träff. Jag tror jag var rätt nära. Där, Fyra faktiskt. poäng blev det totalt på de tre matcherna va? Jag tror jag var mer rätt ut än du. Faktiskt. Ja det var det. Jag, jag brukar kanske vara lite för optimistisk ibland. Men hellre det än att bäsa. Ja, men det jag menar att det är ett häftigt läge. och De, de saknar fortfarande spelare. Det har gått tungt. December har inte varit någon liksom, eh, rosig promenad. Liksom. Om november var en enda lång succé och så var december tuffare för dem. Men som vi också har varit inne på, jag tycker ändå att de har fortsatt att ta, ta kliv framåt på olika sätt. Och när du får tillbaka alla de här spelarna, och äh, jag tror att det här laget kommer att bli äh, jobbigt. Att, men de att man möta fortfarande är, inte i nått serieledningen ledningen som du förutspådde. Du sa ju inget datum, men äh, de är inte där än. Nej, och det, det ser ju, man ser ju den här hoppackade tabellen att äh, det är rätt svårt att klättra eftersom. Alla nallar liksom av varandra. Och när man väl närmar sig så blir det ett gap igen och så närmar man sig. Och så går det fram och tillbaka så lagen kuggar i varandra i något ojämt mönster. Jag äh, har lite att snacka med Cody Curran idag som har intressanta resonemang i text som kommer till er så, så småningom. När han pratar om, om den här jämna tabellen och så här att eh, det känns på något vis fortfarande som att det hålet vi grävde åt oss själva i början vi vi kämpar fortfarande med att gräva oss upp på det. Alltså den, det handikappet som man lämnat i andra lag, det får man lite grann lida för. Egentligen hela säsongen ja, förmodligen. lite grann så. Vi gräver och gräver liksom. Vi får fortfarande... <laughs> det är ett intressant... Det låter som när man var liten att man kunde gräva och gräva och gräva skulle man komma till Kina, men det hade aldrig hänt. Alltså, jag lyckades med det. Du gjorde det. Ja. du gjorde det, ja. Men jag tänker på en annan sak. Ni var inne på det också um, förra podden. Men det förstärktes ju mot Fröja Lunda: nämligen det att man numera mer en vinnare i förlängning eller straffar. Alltså när matcherna slutar gjort under ordinarie tid. Mm. Och det där tycker jag är ett intressant fenomen. För då har man brutit, jag vill inte använda ordet förbannelse. För det betyder någonting helt annat och det är väldigt starka ord. Men man har brutit ett negativt mönster skulle jag säga. Som är viktigt. Och jag vill då, om det inte är för långt lappkast här nu. Gå från dåtid till framtid för nästa match mot Brynes, och det är nästa negativa mönster som man har möjlighet att bryta. Och det är ett riktigt negativt mönster dessutom, för man har inte gjort mål mot Brynes än. Och det är väl hög tid att göra det. När man ändå är inne i den här fasen att bryta negativa trender, så är det väl bara att fortsätta, tänker jag. Ja, det har hon lite tag i. Det känns som att Brynes. Um, känns nästan som det laget som passar Ögle alla sämst. Och frågan är Och det... varför? Jag har inte riktigt kunnat greppa det. Nej, det är lätt att säga när man inte har gjort ett mål på två matcher för att de passar sämst. Men av uh, alla matcher man har sett så känns det som att Brynes har varit liksom. Uh, den här bästa liksom. Som bara åker ur händerna hela tiden De får liksom inte grepp om den De kommer inte åt, de kommer inte åt Brynäs de kommer, Jag tycker ju från det jag har sett några av det varit två hemmamatt Brynäs var väldigt skickliga på Det känns som de har genomskadat rörelse, att, Lyckas lösa liksom pressen Som de försöker sätta på dem Och de har varit skickliga på att spela sig, spela sig ur och, och sätta sin prägel på matchen Eller handlar det bara om tur? Jag tänker på senaste matchen Det var så oändligt mycket skott mot Joker Eriksson Nej, det, det gör det väl inte. Det Tur för Brynäs sida alltså då? Nej, det tror jag inte. Men det ska, bli, det ska bli intressant att se när man möter Brynäs borta. När, när, när, liksom, när de spelar Engelholm så är förutsättningar givna. Röglers, rollerna är liksom utdelade på föran. Rögläs ska brutal attackera och Brynäs ska liksom, överleva och, och lösa det därifrån. Nu blir det helt annan... Nu blir en annan match när man möts upp i Gävle. Det ska bli intressant Ja för Det har ju inte varit ett, ett monster eller ett spöke tidigare år, Brynäs. Så det är ju något som har uppstått den här säsongen. Och det är väl det mentala spelet man brukar prata om. Eh, läget då i laget inför den här matchen mot Brynäs. Du nämnde Cody Curran tillbaka. Men hur är det i övrigt med? Jag ville kolpa den av, känna sitt straff tillgänglig för spel. Mm. I övrigt då, Craig Shearer, Linus Sandin. Alla de här, fler frågor. Upp med dem i luften bara Och så rätta ut dem till utropstecken Jag är ju vår korrespondent idag Mikael som står tomma Han, han har inga papper att vifta med idag <laughs> Nej han brukar ha det Exakt. Men du har inga papper Vad ja, har i huvudet ja. eh, Nej men så är det eh, Lagkapten Craig Shira eh, Kom tillbaka, gjorde kan Back på annan dagen Blev bara två matcher Borta och spelar sannolikt inte mot Brynäs. Jag såg både honom och de här som är ute. Han gick i ishallen idag, men han spelar förmodligen inte mot Brynäs. Och det är inte den skadan han hade tidigare? Nej, det frågar jag sportchef Chris Abbott om. Detta är inte den gamla skadan, det är... Något nytt obehag eh, Låter inte som att det är någon långtidsskada Men han är inte med nu på det i alla fall det som. Linus är var ute En väldigt kort säng på isen eh, sannolikt, Spelar sannolikt inte heller mot, eh, mot Brynäs Men att han är ute och känner sig för På isen är väl ett eh, också ett tecken på att eh, Det är inte är någon eh, Extremt långvarig Skadig situation Mattias Sjögren tränade inte. Eh, lite ludiga svar om eh, varför eh, Chris vi snackade om en försiktighets, försiktighetsåtgärd. Eh, däremot var då Cody Curran tillbaka efter sina fyra matcher med Kanadas landslag. Eh, så glad ut och eh, skadefri eh, efter de här matcherna. så att, eh, Han är på plussidan i alla fall. Se där. Och sen har vi några juniorer som tar ett steg framåt också. Mm. Den andra, de kom ju slag i slag här Först var det Jakob Bunderson som kom upp i minuterna som krävs För att automatiskt spela till sig ett SL-kontrakt Och därefter var det Kevin Vänström som gjorde det i Skandinavien Och de är med mot Brynäs då? Ja, det är de ehm, Kanske det... ta någon, någon plats här av de som du nämnde som inte då är med Eh, eller jag, de är med jo, det, det förutsätter jag. Konkurrensen på förhållssidan är ju ganska tufft. Nu kommer Lucas näst tillbaka. Eh, det ska också säga att eh, enligt Chris så, så är tanken att Given laget ska återvända på söndag men han sa att de tittar på möjligheter om de kan få hem lyckas till Brynäs match för redan eh, om det finns möjlighet och eh, så vill han det. Det låter tight. Det låter tight, men eh, de, de är utslagna så att eh, Möjligheten borde finnas och jag sa att Luleå skulle vilja ha hem någon. Mm. Men det jag skulle säga var att konkurrensen på för sidan hårdnöjna. Lukas kommer tillbaka, man får in Matt Carey och ming är kvar. Kristoffer Bengtsson har varit lite utanför laget. så att det, är inget, det är väl ingen garanterat att Kevin Wendström finns med. Men Jakob bundeson tror jag har övertygat och imponerat så mycket så att han... Kan du finnas med till med här sexbackarna. Brynäs alltså på lördag. Och sen därefter. Derby mot Malmö. Precis. Men den är några dagar fram det också. Just det. Då har vi hunnit med en podd till väl? Jag tror det. Så att vi ska inte prata för mycket om Derby nu varje dag. Nej ska vi inte. Vi avvaktar med det. Ja det gör vi. Och <laughs> <laughs> och ta en helt annan punkt istället En mycket omtyckt punkt gissa jag bland er som lyssnar Ni får väl hävda motsatsen via mail Eller någonting annat Men skulle jag vara inbiten Grön-vit, rögle supporter Så skulle i alla fall jag gilla det eh, Som Daniel brukar Köra igång med på slutet Och som han nu dessutom har plockat upp Ett papper till mm. äh, Jag, jag imponerar inte i början ska jag inte säga. Men jag har försökt eh öka frekvensen här i min eh, något ludiga serie Vad gör de nu? Eh, lite, fånga upp lite gamla kulsteg och, och jo, jag kan bekräfta att det här inslaget är populärt för jag får mycket meddelande och mejl om eh, folk som eh, får slag på, på spelare som eh, jag borde kontakta och få en update på. Och även jag kan ju faktiskt uppskatta detta som lyssnare inte som att stå här och prata för Dels är det spelare som jag inte har någon kunskap om. Och när jag har det så kan det vara Aha! Se där! Som Brandon Maxwell senast. När jag lyssnade på det. Som ni brukar göra. Så uh, shoot! Jag är idel höra. Uh, höra? Öra. Vad vet du om Mark Cavosi? Mark Cavosi. Det låter som en kanadens-italienare. Ja, det är en amerikan som spelade i rögle-säsongen 2006-2007. Ehm, denna säsong ah, jag kan som... ju inte det här heller Då ska jag ge en kort historielektion Denna säsongen tränades Rögle av Bobo Simonsen Sparken i slutet av säsongen ehm, Och det var denna säsongen När Rögle hade en superkedja Med Patrik Sakrisson, Per Albrandt Och Mattias Karlsson De känner jag däremot till ehm, Och detta var säsongen Innan Rögle sen gick upp till Lite sen eh, 2008 Mark Cavosi, eh, han spelade bara en säsong i Rögle, sen fortsatte han till East Coast Hockey League. Och han spelade även eh, någon säsong i AHL. Sen avslutade han faktiskt med två rätt så spektakulära äventyr. Han var i Slovenien två säsonger och sen tre i Japan. Eh, Oj! Mm. Slutade spela hockey 2014. Och har återvänt hem då till USA eller bor kvar i Japan? Eh, han har återvänt till USA. Och nu slog man att jag höll på att missa min cliffhanger från förra veckan. Jag skulle berätta om en eh, historia som inte ens Linus Alain hade hört. Just det! Men mm. hör den ihop med, med Mark Cavosi. Ja, exakt. För jag och Mark Cavosi vi delade flygplan-bil en gång. <laughs> Ja, det låter ju inte så logiskt. Detta är också en påminnelse om att tiden går och att jag glömmer vissa detaljer. Men denna säsongen så var Rögle en gång i Nyköping. Och av skäl som jag inte kommer ihåg, för jag åker liksom aldrig. vi åker aldrig med Rögle i något sammanhang till matcher och så. Vi åker alltid för oss själva. Men av någon anledning så åkte jag hem från en match, en bortamatch med Rögle ståvarande lagledare. Uh, Arne Henriksson Jag tror han hade funktionen lagledare Han var med i Rögl i 604 år uh, Innan han <laughs> Det vet jag också vem det är Han är fortfarande aktiv människa Men inte i uh, Och då åkte vi hemåt och, uh, För jag tror att Mark Cavosi blev skadad i, i den matchen Så på något vis så blev vi uh, åkande i samma bil Och uh, det är väl preskriberat nu ja, För det är så länge sedan Men Arne körde väldigt, väldigt fort uh. Så vid ett tillfälle så höll Mark Cavosi sig i sidorna och frågar Arnie, does this thing have wings? Jag trodde det liksom att vi var på en startbana och skulle lyfta med flygplanet. Det, det gick inte i 50 på 70 vägar. Jag tror vi körde hem från Nyköping på 25 minuter. två och en halv timmen. Så är det i alla fall att jag fick kontakt med Mark Cavosi och han skrev så här Hej, kul att du hör av dig. Jag minns min tid i Rögle med värme. Jag älskade håll, mina lagkamrater och hur passionerade fansen var. Det var väldigt speciellt att ha Kenny Jönsson som lagkamrat. Men alla lagkamrater tog väl hand om oss importer. Det enda jag önskar att det inte hade blivit som det blev med coachen. Men det där händer alla spelare vid något tillfälle under karriären. Och ett kort, kort passus där. Att han clashade med tränaren Bobo Simonsen. Aha. Det var inte så att han syftade på att Bobo fick sparken utan det var en personlig grej med Bobo. Nä, Bobo krockade lite med importerna. Då. Eh, så fortsätter Mark så här. Arne Henriksson då, och Roger Hansson tog verkligen hand, väl hand om oss. Och jag minns framförallt en minnesvärd nyårsafton hos Arni. Jag lärde mig mycket om mig själv både som människa och hockeyspelare under den säsongen. Eh, jag minns inte namnet på stället men det fanns ett litet lovställe i stan som serverade en magisk pasta carbonara. Efter min säsong i Rögle fortsatte jag att spela i åtta år och just nu coachar ett college-lag på Rensselaer Polytechnic Institute. Som ligger i? Jag tror att det ligger i New York-området. Wow! Imponerande rot! Här får man ju nästan ge en spontan applåd. Det var faktiskt spännande att få höra Eh, en berättelse från en spelare som varit här för ganska länge sedan. Ändå, det är ju trots allt 12 år sedan 13. Tiden flyger. Oavsett vi vill, eller Oavsett om man sitter i en bil eller står i en podstudio. Studio. Eller är ett flygplan. <laughs> Men då har vi lyckats ta oss igenom allt det vi skulle prata om den här gången också. Jag tror det. Precis. Då är det. Ehm, då tar vi rygg på Rögle till nästa match. Mm. Ni vet vad ni ska läsa någonstans. Jag vet, jag har full koll. Vi säger inte det va? Nej. Vi säger inte. Ni får lista ut själva vad ni ska läsa om allt kring matchen. Och så återkommer vi nästa vecka igen med Röglepåden. Förhoppningsvis då med alla tillbaka. Just det, och det... snacka ihop derbyt, det blir mäktigt. Mm, det ska bli jätteroligt. Men först Brynäs, derbyt tar vi sen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.